11. Strategia bazată pe emoție cea mai râvnită poziționare de brand trece dincolo de caracteristicile produsului sau serviciului post-vânzare excepțional. Construirea unei strategii de diferențiere pe baza beneficiilor emoționale înlătură presiunea inovației continue a produsului, care pentru multe companii este dificil de atins. Oamenii sunt ființe emoționale. Emoțiile ne alimentează majoritatea acțiunilor fie personale, prietenie, iubire, căsătorie sau profesionale, succes, recunoaștere, Putere. Deși mulți sunt reticenți în a recunoaște, deciziile noastre de achiziție sunt, în majoritatea cazurilor, dictate de emoțiile investite într-un anumit brand. Emoțiile puternice construiesc branduri puternice. Mercedes-Benz este perceput ca un simbol al succesului. Longin nu oferă ceasuri, ci accesorii elegante care măsoară timpul. Poziționare comunicată prin excepționalul slogan, eleganța este o atitudine. Apple nu vinde dispozitive electronice. Ci instrumente pentru oamenii creativi Avantajele poziționării emoționale de brand Această strategie este foarte eficientă din cel puțin 3 motive 1. Abate atenția de la afirmațiile de genul cel mai scăzut preț și permite brandurilor să solicite un preț premium pentru produsele lor 2. Oferă brandurilor cu vechime un instrument puternic pentru a concura împotriva celor proaspăt intras pe piață, dar și a brandurilor private care adesea folosesc o strategie de diferențiere pe baza prețului 3. Crează o puternică legătură cu clientul, ceea ce duce la un nivel mai profund de implicare. Acestea fiind spuse, următoarele caracteristici de brand și categorie ușurează adoptarea acestei strategii. Un nivel ridicat de implicare referitor la decizia de achiziție. În cazul în care compania ta vinde scobitori, este posibil să îți fie dificil să generezi achiziții emoționale, deși nimic nu este imposibil. Pentru producătorii de mașini de lux, imaginea brandului joacă un rol covârșitor în decizia de achiziție. Conform ghidului Lemon 8 Cars, Mercedes-Benz nu este chiar cea mai fiabilă mașină. Cu toate acestea, oricine vrea să fie perceput ca având succes, vrea să conducă una. Ce brand ar trebui să folosească poziționarea emoțională? Oamenii cumpără emoțional și justifică deciziile rațional. Emoțiile ne definesc ca ființe umane. Vrem să ne simțim încrezători, confortabili, în siguranță, apreciați de alții, considerați inteligenți, arătos sau de succes. Toate acestea constituie ingredientele perfecte pentru o poziționare puternică bazată pe imagine. Orice brand, indiferent de categorie, ar trebui să-și dorească să stabilească o legătură emoțională cu publicul.